כי לעולם לא ימות, לזכר עולם יהיה צדיק. משמועה רעה לא יירא, נכון ליבו בטוח, בה', סמוך ליבו לא יירא, עד אשר יראה וצריו. פי זר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. רשע יראה וכעס, שיניו יחרוק ונמס. תאוות רשעים תאבד.